Het is net soos Kyns na 7 uur, 1905, Suid-Afrikaanse tyd, en jy is nou ingeskakeld by Net Radio SA. Net Radio SA. Ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za www.netradiosa.co.za Ik wil jou graag aanraai om net een bykie daar te gaan rondloer op die webwerf. Mens luister nou na radio, nou weet jy nou nie baie van die radio self, wie is daarby betrokke, waarvoor staan die radio en so meer. Voor die rede vraag jy om jouself te vergewis van al die feite daar op die webwerf werf. Daar sal jy ook onder andere al die omroepers vind en ook die programme wat hulle uitsaai en ook dan die tuie van uitsending. Onder andere en dan ook die archief. Podgooi of podcast. Podgooi, podcast. Die As een mens wil luister na enige een van die vorige uitsendings, dan gaan vind jy dit daar by pot gooi Nou die inlichting gaan ook oor kennisname dier ander persoene wat nog nie na die radio geluister het nie. En die nie julle graag wil nooit Doen dit, geef hulle al die inlichting rondom die webwerf. Op die webwerf sal hulle ook dan al die verskidende skakels vind om by die radio in te skakel. Maar een mens kan vir iemand mooi verduidelik dan, as jy self die webwerf besoek het, dat daar so'n spelerkie is waarop jy klik, so'n radiospelerkie en dan luister jy moet mens net met die bykie geduldig wees het gaan oor die spoed van die internet en so meer en waar mens gelee is so as mens daar die indigting net kan oordra aan mense wat nog nie die voorrecht gehad het om by die radio in te skakel nie dan doen ons een baie goeie guns vir iemand eendag sal die persoon vir jou toch Dankie sê. Se. Ek self is Dr. Tini Eilers, wat uitsa hiervan uit Airene, Pretoria, Suid-Afrika. En ons noem die program op een woensdag Israel van die Bijbel. Dit is oorkoepelend, dit is een weie, weie, weie onderwerp, Israel van die Bijbel en die Bijbel het sy beslag gevind in Israël, so min of meer alles wat in die Bijbel staan, of dan nou die meeste daarvan, speel af in Israël, behalve nou vir Paulus in sê sending reise, speel die meeste van alles af in Israël. Ons weet ook dat die roeping van Israël, in die vorm van Abraham het daar uit Ur van die Galdeers, wat nou buiten Israël is, so dit gaan dan maar net oor sy trek vanaf Ur van die Geldeers na Haran, en van Haran dan, hoe die hierom geluid het, die land Kanan binnen. Want dis waar alles plaas vind, en dis waar alles begin het, was waar alles gaan eindig ook een En vir daar die rede is die mense aandag gevestig, Israël, en dan uit die aard van die zaak, die Bijbel, Godse woord. Ons kan niks verstaan, rondom God, sonder die woord, waarin God omself openbaar neem. So dit bly ons groot groot voorrecht, om hier oor, dan een tyd van nadenke, of bepynsing, of oordenking kan hee. En ek hoop dat jy, plekje vind waar jy rustig kan sit en luister maar ons weet alle mense het nie altijd die voorrecht om te kan gaan sit en luister nie en moet maar die cellfoon of die, die wat jy ook al gebruik jou tablet of jou slimfoon en dan nou met oorfone rond beweeg maar ons dankbaar waar allemaal wat ingeskakel het, van waar ook al, of dit in die buitenland is, en of jy hier in Zuid-Afrika, in een van ons prachtige stede, of in ons dorp of platteland, of op een plaas, jy self bevind en ingeskakel is, jy is baie, somme baie welkom. En omdat ons wereldwijd uitsaai, groet ek gewoon ek in een paar van ons tale, begin gewoonlik met die Russische taal, strafutja of privjet, en in die Arabische taal, salam aleikum of mergabaan of alan wa salan. En in die Duitse taal, goeden abend, Hebrews, shalom, Greeks, kalimera, hallo, hy en hy, vir hele klom ander mense, goeie naand, vir ons mense wat Afrikaans praat, en good evening, vir ons Engels sprekende mense. Nou hoop ek dat jy thuis voel en gegroot voel, want jy is altyd verskrikkelijk baie welkom hier, vooral ook as jy dit kan recht om by die kletskamer in te kom. Kletskamer vind jy by Facebook en daar by die vergroot glas hier, of die soek engine daar, soek jy tik jy maar net in, net radio is aan, klik daar op en dit neem jy na die kletskamer, eenmaal sy jy daar inlaat so, so makklik net soos dit en weer eens net vir jy sê wat jy baie welkom is en vanavond wil ek so bykie gesels oor die koninkryk, ons het ook al in die verlede, en gisteravond ook bieke daar oor gesels, want dit is een fascinerende onderwerp, wat jy dalk ook vanavond, glo ek, fascinerend, sal vind en die rede insien, ek kom een mens oor die koninkryk met praat, terwijl ons oor koepelende gedachte, die bruid van die Heer Jezus is, moet ons verstaan dat die bruid, is die toppunt, dit die kersie op die koek, van die ganse skrif, van die ganse geskiedenis van die mens hier op aarde en binnen die kerk. Dit is die kulminatie van alles, dit is rechtig, dit waarna een mens moet uitsien en om blij te wees, soos wat dit ook in openbaring 19 van al vers 7 vir ons sê, ons moet blij wees, oor hier die juwelik wat gaan plaas vind. want dit is groots, dit is wonderlik, net om daar aan te dink, ek weet nie of een mens dit alles mooi sal kan snap nie, maar mens moet daar oor bepyns en dink, dat jy daar die voorheid gaan he, kan he, om die tweede helfte van Jezus Christus te wees, om met om te trou, daar was nog geen huwelik in die hemel nie, daar sal daarna ook volgens die kennis wat ons het, uit die skrif nie weer een wees nie, dit gaan net doodgewoon hierdie een keer in eeuwigheid wees, en nou die mens die voorraai gaan hee om deel te wees, van Jezus, sy tweede helft, en dit dan tot in alle Ewigheid. En daar die bus wil niemand verpas nie. Jy wil nie, ek wil dit ook nie verpas nie. Maar mens moet kennis neem van sekere feite hier rondom. En terwijl jy soebykie daar oor nadink oor die woorde en die gedagtes, luister ons na Dvorak sy New World Symphony. ingeskakeld by Net Radio SA Net Radio SA En jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan af of vanuit Aireni stad van Vrede in Pretoria in Suid-Afrika En ons wil graag met jou paar gedagtes rondom die Koninkryk van die jimmele of die koninkryk van God die daar oorgezels, nou moet ek hier vooraf net sê dat daar is al baie geskryf boeken en boeken en boekrakke en bibliotheke volgeskryf oor die koninkryk en wat die koninkryk nou sou beteken want daar is baie mense wat die onderscheid tref bijvoorbeeld onder of tussen die koninkryk van die jimmele En die koninkryk van God, asof dit dan twee verskillende begrippe is, entiteite. Nou, ek is dan nie lis om daar oor hare te kloof nie. Mens moet eindelik vir jouself afvra, hoe kom daar nou eindelik een koninkryk moet wees? As mys daar die soort van vraag kan, kan beantwoord, dan denk ek nie, is al die ander dingekies wat ingeflecht word, eindelijk nodig nie, om onderscheid dan te probeer te tref, tussen die Koninkrijk van God, en die Koninkrijk van die Himmel, en waar is God dan, as hy nie in die Himmel is nie. Dis was ons begrip daarvan. My begrip <coughs> rondom die koninkrijk, Die koninkryk begin al daar in die tuin van Eden. Nou mens moet om daar, Eden het die tuin. En nou, kom een mens praat van die tuin van Eden. Omdat Eden daar was en die en die plek Eden het die tuin gehad. <coughs> Verskoon toch. Nou God het die mense begin daar laat ontstaan. Daar uit die grond van Eden. Daar het hy die mens geformeer. Daar gemaakt het, het hy die mens opdracht gegeen om te heers. Nou, oor mens weet nou wat betekend dit om, heers te, om te heers. Dit betekend eindelijk om een koning te wees. Te heers, nie waar nie? Om die heers te hee. Om in beheer te wees van dinge. Dit was Een sekere sin Symboliese koninkryk Van God Of die koninkryk van die himmel Was daar Recht op die aarde Daar waar God Die mens begin het met sy geschiedenis En daar wou die Heere die mens beskerm Maar om dit te kan doen, om beskerming van God te ontvang, moet die mens God gehoorzaam wees. Die luister na nou om. Want God praat ons nou nie maar net met ons nie. Hy praat vanuit die achtergrond van ons situasie waarin ons als mens ons self bevind. Met God wat in ons geïnteresseerd is, en wat vir ons lief is, en wat vir ons omgee, en vir ons jammer is, en wat ons wil beskerm. Nou, die oomlik is in myn sylke soort begrippe gebruik soos beskerm, dan betekent dit dat daar gevaar is. En dis wat een mense denk onmiddellik moet stimuleer rondom, nou wat is dan nou die gevaar? Waarom sal daar dan nou hier op Godse aarde nou gevaar wees? Waarteen God ons moet beskerm? En ek wil een met net biekie daar aan denk, want ek gaan een gedeelte nou lees, wat vir een mense biekie daar op licht werpt, oor waarom daar een koninkryk van die himmel moet wees, of een koninkryk van God, hier op die aarde. En die gevaar waaruit een mens jyself dan laat red, as jy in Godse koninkryk kan ingaan. Maar dan moet mens die hele scenario baie mooi kan, kan sien en ek wil net daar oor dink en net stil raak en aan God dink dat die Heere jou denken kan rustig maak om te luister na sy woord, na sy verduidelikking to valie daaro dink ek te, nou hierdie musiek how great is our god how great is our god let all the earth rejoice all the earth rejoice tries to hide trembles at its voice trembles at its voice how great We zijn geskakeld bij Net Radio SA en luisteren aan Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene Pretoria in Zuid-Afrika en ons program Israel van die Bijbel en ek praat met u oor die Koninkryk en ons is een paar gedagtes al gewissel oor die noodzaak dan van die Koninkryk en ek lees hier in Matthäus hoofstuk 4, Jezus is pas gedoop dier Johannes die doper en nou sê die vierde oostek van Matthäus by vers 1, Toe is Jezus deur die gees weggeleid die woestijn in om versoek te word dier die duivel. En nadat die veertig dag en 40 nachte gevast het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekomme gesê, as u die sên van God is, sê vir u klippe om broer te word, my antwoord, en sê vir hom, daar geskryf, die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Mensen, hier is net vannig een voorbeeld, en mens, stry nie met die duivel, moet hulle nog goed nie, jy haal nie die skrifte aan. Die woord van God is die waarheid, en hy hou nie van die waarheid nie, en so draai dit woord, dan is hy nie meer geïnteresseerd nie, want dan weet hy, dat die waarheid verdedig homself, jy hoef nie die waarheid te verdedig nie, jy haal nie, nie die waarheid aan, hy weet het, hy ken het ook. Maar hy sal altyd, as jy nou wil argumenteer, recht wees, en dan het jy eindelijk groot moeilikheid. Moe nie met die duivel argumenteer nie, haal Godse woord aan. So dat het met, met hom gepraat, en van gesê, mens kan nie van brood alleen leef nie, toe neem die duivel om saam na heilige stad, na die heilige dus, dat hy die erdzaak Jerusalem, en laat hom op die dak van die tempel staan. En hy sê vir hom, as u die soon van God is, werp jy self af. Naas geskrywe, hy sal sy engele aangaande u bevel gee, om u op jylle hande te dra, so dat u nie miskien die voet ten een klip stamp nie. Jezus sê vir hom, daar is ook geskryf, jy mag die Heere jou God nie versoek nie. So, eerst is wat die mens die skrif kan aanhaal, Tweedens moet die ondouw mense haal gedeeltes van die skrif aan En nie die ander gedeeltes wat lig werp op sommige van die tekste wat die mens in die skrif van het aanhaal nie En vir die rede sê Jezus vir hom, ja dit is so, dit daar staan geskryf wat jy nou net gesê het Maar daar staan ook geskrywe Jy mag die Heer jou God nie versoek neem En weer neem die duivel om saam na baie hoge berg en hy wees om al die koninkryke, hier die woord, he, koninkryk, da, want ons wil wekie daar oorgezels, oor die begrip koninkryk, maar die koninkryk van God, of die koninkryk van hemel. Hy neem om dus na die hoë berg, dit wil sê dus, hy was by machte, om vir Jezus in die geestes wereld te laat insien, en inkyk, en hy wees om al die koninkryk, omdou al die koninkryke van die wereld en hulle heerlijkheid. Verstaan nie? Al die koninkryke van die wereld. En as een mens hierdie gedeelte vergelyk met die ander evangelies, dan sal hy sê dat Jezus, terwijl hy met hom hierdie dinge gepraat het, en die duivel om nou gesê het, en, of vir hom al die koninkrike gewaas het, toe sê dit is alles aan my gegeen, en ek gee dit aan wie ek wil. En wanneer is dit nou omgegeen? Dit moet jy mooi verstaan, so ons kan begryp en verstaan wat dit situasie ons onszelf bevind. is aan hom gegeen toe Adam en Eva, daar in Eden die verkeerde keersers gemaakt het, geluister het na die duivel in plaas van na God, en toe het alles verloor, en so is alles aan hom oorgegeer. Kan nie dan nou verstaan, hoekom daar een koninkryk van God moet kom? Hoekom God te midde van al hierdie koninkryke van die wereld, die koninkryk van God of dan die koninkryk van die jimmele hier moet vestig. Anders is ek en jy uitgelever, absoluut en absoluut uitgelever aan hierdie koninkryke, dan van die wereld. Die koninkryke van die wereld. So te midde van al hierdie koninkryke wat die duivel vir Jezus genoem het, en gewaas het, en alle heerlijkheid, wel God hier, te midde dan van hierdie koninkryke, die koninkryk van die jimmele, vestig, en dit is hier, net soos wat Johannes die dooper dit gesê het, toe hy Jezus gedoop het, en het voor dit wat hy begin verkondig en gesê, julle moet julle het bekeer, want die koninkryk van die jimmele het nabij gekom, is die vestiging daarvan, dat God bezig is, in die dag van Johannes die doper, bezig geraak het, om die koninkryk hier te vestig, so ons moet dit nou in ons denken he, hier is rondom ons, dit wat die duivel vir Jezus op daar die hoge berg gaan wees het, al die koninkryke, wat aan hom behoort, koninkryke van die wereld, So kom die skrif sê die hele wereld leer in die hand van die bose en nou te midde hiervan vestig God sy koninkryk so dink eers maar a bykie daar aan bepeins dit so bykie dink, kyk net a bykie aan jou denken rond terwijl jy stel word oor die koninkryke van die wereld en dan God Se koninkryk te midde daarvan en luister ons net so ‘n bykie vir een stonde na rustige muziek terwyl jy daar oor pyns luister na Hendel se watermusiek en jy is ingeskakel by Net Radio SA luister na Dr. Tine Eilers wat uitsaai van uit Irene Pretoria Suid-Afrika ons besig met Israel van die Bybel ons program en ek praat met julle oor die koninkryk En ek wil jy moet 'n rustig luister na 'n paar verse wat ek hier uit Matteus 6 vir jou wil lees Kom ons lees hier vanaf vers 25, Matthäus 6 Daarom sê ek vir julle, het is nou Jezus, moet nie julle kwel oor julle lewe Wat julle sal eet, wat julle sal drink nie Of oor julle lichaam, wat julle sal aantrek nie Is die leven nie meer as voedsel en die lichaam as die kleren nie? Kiek dan die voos van die jimmel. Ly saai nie, maai nie, Ly bring nie in by mekaar nie en toch voed jylle jimmelse vader hulle. Is jylle nie baie meer werd as jylle nie? Wie toch onder jylle kan dier om te kwel? een el by sy lengte voeg en wat kwel jylle jylle oor kleere let op die lelies van die veld hoe hulle groei hulle arbeid nie, hulle spin nie en ek sê vir jylle dat self Salomo en al sy heerlikheid die bekleed was soos een van hulle nie as God aan die gras van die veld wat vandag daar is en more in een oond gegooi word so beklee, hoeveel te meer vir jylle klein gelovig is? Daarom moet jylle jylle nie kwel, en sê wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek, want na al hierdie dinge, soek jy uit want jylle jimmelse vader weet, dat jy al hy die dinge nodig het. Maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al hy die dinge sal vir jy bygevoeg word. Maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Een klompe jare gelede, het ek een nou by klas, klas aangebied, ek denk het was een eerste jaar klas, en na die klas kom daar een student na my toe aangestapt, En hy kom staan baie nederig voor my. En hy sê vir my, Dit wat ek in my het, bedoel nie nou ek, praat vir my. Hy sê, wil hy ook graag hee. En of ek nie vir hom sal bid nie, of ek nie vir hom sal hande opleg nie wat ek gedoen het en die student het klaar klaargemaak en hy is al in die bediening maar hy het altijd met my contact gehou en gister aand weer eens to skakel in my hy is nog lang in die bediening maar nou gister aand to skakel in my en hy sê hy wil net vir my dankie sê Hy sê, ek verstaan nou hierdie, hierdie vers, hierdie vers wat ek nou net hier vir julle gelees het, maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Hy sê, dit is waar, daar die vers is waar, want ek weet nou hoe het hy my baie keer in die nacht, baie keer verure aan mekaar met my gepraat. En sy soeke, en hoe hy soek na Godse wil en precies dit wat God in gedachte het met die mens. En die Heere is bezig om die man verskrikkelijk te sien, ek gaan nou nie die goed noem wat hy genoem het, sy persoonlijke dinge, maar bezig om, om uit die spreekwoordelike spreek uit sy sokies uit te sien. wonderlijke dinge wat die Heere vir hom doen. Absolute sieninge uit die hand van die Heere. So soek eerst die Koninkryk. Nou moet ons nou net bieke daarop let, onthoud is Jezus' woorde. Hy sê God wil vir jou sorg. God die Vader is lief vir jou, hy gee om vir jou, hy wil en hy kan in al jou behoeftes voorsien na die rijkdom van sy genade, maar soek eers die koninkryk van God. En so vers moet die mens onderstreep, of jy moet dit highlight ek het gedoen het hier, ek het die eerste woord wat ek hier onderstreep het is die woord soek want as een mens iets soek, dan betekent dit, jy weet nie waar het is nie as jy gaan soek vir een specifieke dingiekie is nou maar een moorkie of een skroefie of een skroevendraaier, of hamer of wat ook al, jy soek nou dan, iemand vraag vir jy, wat doen so, ek soek, man, ek soek nou na my skroevendraaier, of wat jy dan nou ook al soek, maar mens soek nie iets wat jy het nie, nie waar nie, behalwe is, is, is daar iets verkeerd is met jou, Nou is nou sommer een grappie wat iemand my vertel het van die baas wat in sy kantoor sit en die sekretaresse kom ingestap. En hy sê vir haar, Jy help my net bykie vandag hier, ek is, is haastig, ek soek na my pen. En sy kyk na my, sy sê vir hom, meneer, jou pen is achter die oor. Hy sê vir haar, dame, ek is een bezige man, sê vir my achter wat er oor is dit. Soek Dit is ook om een mens soek is Omdat jy nie weet waar het is nie En dis nou wat Jezus hier beklem Om te sê soek Eers die koninkryk van God En mense as een mens daarna moet soek Dan sal jy ook verstaan Hoe kom die bybel praat Van dat die koninkryk een verborgenheid is Maar jy moet nie net soek na die koninkryk nie. Daar staan en, en sy gerechtigheid. Nou die woord gerechtigheid beteken die wil van God. Die wil van God, Godse wil. En daar wat dit Jezus gesê, Vader, as het moeilik is, laat die die beker by my voorbij maar nogthans nie my wil nie, maar laat u wil geskiet, gerechtigheid. Daar die woord gerechtigheid het Jezus ook gebruik, toe Johannes die dooper om nie wou doop nie, en hy sê, maar hy is nie waardig om het te doen, het Jezus gesê, laat het nou toe, so alle gerechtigheid kan geskiet, want het is Gods wil dat ek gedoop moet word, en dis hoekom jy op die aarde is. Soek eerstens die Koninkryk. En as jy dit gedoen het, dan sê hy die skrif vir ons, en al hierdie dinge, sal vir julle bygevoeg word, alles wat ek en jy nodig het, kom vanuit ons in die koninkryk of nie. Binnen die koninkryk sorg God vir ons, want hy is die koning van die koninkryk. En in sy koninkryk voorsien hy in al ons behoeftes na die rijkdom van sy groot groot genade. Die Here dit vir my op 'n bonatuurlike wyse gewys toe ek in Jerusalem gewees het. Daarwe Abraham ook die koning van geregtigheid Melchisedek, Melchisedek, Melchisedek. Melch is die woord koning en Zedek is geregtigheid. Ek is daar akkomodasie aangebied, ek het daarvan niet geblei, ek het kos gekry, slaapplek, woonplek, verduidelikings van hoe ek moet stap naar die oude stad toe, en so meer en so meer en later my eie plek wat ek in geblei het. En elke keer was dit net omdat ek daar oor gedink het, en dis die rede hoekom ek gegaan het, Om dit wat die Heere vir my gewys het, wat ek daar sal kan sien en vind en daarna gaan soek het met alles binnen in my. En so die Heere, omdat ek dit gesoek het, het hy my laat vind. So kom die skrif, sê soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal opgemaak word. Soek eers die koninkrijk, dit moet altyd die primaire soeke in ons leven wees, en al die ander goed, wat die Heere weet, wat ons nodig het, al die dinge wat hy hier, gesê het, waar oor jy nie hoef te kwel nie, hy sê ek weet, dat jy dit nodig het, maar soek eerst die koninkrijk, en sy gerechtigheid, so dat jy daar die stabiliteit in jou leven kan hee, van die eeuwigheid. Mensen, want hierdie tydelike dinge gaan voorbij. En nou dan wacht die eeuwigheid op ons. Maar in die tydelike, het ons hierdie tydelike dinge nodig. En die Heere weet het. En hy wil in al ons behoeftes voorsien, na die rijkdom van sy groot wonderlijke genade. Kom ons soek die Koninkryk, kom ons sê dit vir ons self, dis wat ek gaan soek, ek soek die Koninkryk, alles van die Koninkryk, alles wat God in stoor het vir my in die Koninkryk, waarin hy in al my behoeftes wil voorsien, so dat ek nie my te kwel nie. Mense, kwelling is eindig die die rede vir al ons achteruitgang, vir op visiese vlak, is oor kwelling, en oor al die goed wat ons ons kwel, daarin wil die Heere voorsien. Hy wil daarin voorsien, maar ons moet na sy wil soek, Ons bly net die heel tyd binne in die center van God se wil. En dis net in die koninkryk dat jy in sy wil kan bly. Daar waar hy koning is van my leven. En waarin ek kom aanput, Want as hy my koning is, dan moet ek om aan put. Dit kan nie anders nie. En in daar die verhouding, die Heere in al ons behoeftes na die rijkdom van sy groot, groot, groot genade die groot, groot, groot genade van die Heere hy is vir ons verskrikkelijk lief maar dit moet van ons kant afkom dat ons dit soek almost less than a Peter Coffey, having you. En hy, soek saam met my soek saam met my na die koninkryk en na sy gerechtigheid so dat die Heere in al ons behoeftes kan voorsien na die rijkdom van sy genade, want hy wil nie hee, dat ek en jy ons moet kwel nie so ek nooi jou kom saam met my, kom ons soek saam, kom ons vat hande en ons ondersteun en onderskraag mekaar in hierdie soeke na die koninkryk en na die gerechtigheid van God. Omdou God is lief vir ons, verskrikkelijk lief vir ons, baie lief vir ons, gee om vir ons, is jammer vir ons, en hy sê as ons soek, sal ons vind. Aan my gaan ek in een groet hier uit Ayrini, Pretoria, Suid-Afrika En dan TV Kan jy net luister na Een heruitsending op hierdie stadium dan Op een donderdag om 21 30 uur of 21, 21, 30, nie helemaal seker. Ik denk, jy moet maar so inskakel van 21 uur af, na dan die bybelse meditase heruitsending daarvan. Groot vir jou. Shalom. Vrede van die Heere is met jou. Whoa oh.